не стикувалися раніше, тепер стають несуттєвими, перекреслюються, забуваються. Послужлива фантазія домальовує моменти, яких бракує інколи настільки виразно, що люди починають вірити, що так само і було насправді, вірити беззастережно та ще переконувати у власній правоті інших. Люди дуже часто за власним бажанням стають сліпими – а все тому, що не хочуть зайве раз думати, аналізувати, коли бачать перед собою просте і наглядне пояснення. І їх буває дуже важко переконувати у помилковості їхніх суджень. Та лекцію якось прочитав йому Славко, тоді Андрій майже нічого з того не второпав. А як і я почну зараз припускати нісенітниці, є ж у вас, Антоне Федоровичу, племінниця яку ні за що, ні про що звільнили з роботи, дякуючи вашому шефові. І не може вона й досі знайти роботу. І, напевне, вас щоразу накручує. Але ж ви лояльні до свого шефа, чи не так? А мене непросто не любити. Не мене, пане персональний шофер. Андрій звернувся у пошуках аптеки. Білий пікап – Маячив неподалік, піти попросити хлопців чи що. Нікуди він не пішов, звичайно. «Може, сядемо?» Здався зморений організм. «Обов'язково заграти. Ідеш тут аптека». Якраз нагодилася потрібна маршрутка. У лікарні він ясно усвідомив, що може не дійти додому. Тоді купив упаковку аспірину Спробував на зуб, виплюнув, гидота рідкісна. звичкою, зо за дві години посидів під дверима реанімації, вислухавши купу добрих порад. До хати дійшов на автопілоті. «Все, я беру тайм-аут», – заявила свідомість. «Я тобі дам тайм-аут». «Що я напишу в блокноті?» «День третій, я вмер, прошу не трубувати». Він упав пластом на ліжко і згадав про аспірін, вже провалюючись у пекло. Самотність – це коли немає кому подати тобі ложку води. Прокинувся на світанку з вонною головою і насамперед визирнув у вікно. Туманний ранок безсоромно обіцяв перейти у такий само сльотавий день. Мама любила туман згадалися недаречно. Мама. А вона знає. І він знову заснув. Троцишин Антон Федорович. А ви справді його адвокат? Так. Я адвокат Андрія Ігоровича Шелепінського. І я прошу розповісти мені... Я вже все розповідав слідчому. Тепер прошу розповісти мені... Чому ви всі так любите по сто разів? Троцишин Антон Федорович, ви відмовляєтеся відповідати на запитання? Та ні-ні, просто те, що сталося, жорстоке і несправедливе додіяння. Я все ще не можу отямитися. Я бачив, розумієте, бачив, як він лежав на ліжку з двома ножами у тілі. Це було страшне видовище. А мій підзахисний... «Як він зреагував?» «Андрій? Він... він мене дуже... вразив, розумієте? Моїм першим порухом було втекти подалі, не бачити його. А він одразу взяв себе в руки, поки я у паніці гасав квартиру. Вже встиг викликати лікарів, а потім я б ніколи не зміг зробити цього навіть під дулом пістолета, цю пункцію. А в нього рука не здригнулася. Можете себе таки уявити?» Лише коли він знепритомнів, я подумав, навіть сталеві нерви деколи не витримують По-вашому, Шелепінського Андрія Ігоровича, сталеві нерви? А як же? Щоб поставити Остапа на місце, треба мати сталеві нерви Але кажуть, що без цієї пункції Ігор Васильович не протягнув би двох хвилин Знаєте, я його сьогодні зустрів, у нього так блищали очі, ніби він мав гарячку, мого підзахисного. А його справді підозрюють. А ви сумніваєтесь? Не знаю. Тепер після того, що він сказав і що я вам тут розповів, не знаю».